Ilyet a beképzelt vándormadárok itt magán kívül, nem érdekel semmi másban meg csak belefolytja a szót. Mit keres itt? Fiala János vagyok. Itt fogadtak be? Kíváncsiság a helykeres és a jobbító szándék egy Elmegyek képzelt árbózkos aromok. Kezd! Adásban, közben. Nem mondom, hogy a megszokott fejhallgató, mert időnél nem telt el. Becsukod az ajtót, Roland, köszönöm szépen. Kis itt az összes tényezőt, és magamra maradok a hallgatok. Ma, ma már futom a formámat, mert ma 2017. augusztus fogalmam nincs, hogy hanyadika van, de azt tudom, hogy szerda van. Ma nem nagyon fognak tudni betelefonálni, de szeptembertől, ha élek, és lesz még műsorom, akkor... Természetesen az összes önkormányzati műsorba fognak tudni betelefonálni, ez evidencia. Most teszek egy bátortalan kísérletet, és fölhívom Bácskai Jánost. Jó reggelt kívánok! Adásban segíthetem? Ma egy... Kicsit hangosabban, majd a műsort a Ferencváros önkormányzat támogatja, és hát számtalan előnye, hátránya van annak az életnek, amit én most élek, munka szempontjából. Szakmailag nem mennék bele abba. Nem hiszem, hogy szerencsés lenne. Még rövid is az idő hogy elemezzem a reggeli rádió és tévéműsorokat, minden esetre továbbra is nagyon korán kelek, és aztán reggel vagy ráveszem magamat, nem mindig, mert van, amikor komoly zenét hallgatok, vagy mást, hogy nézzem, hogy mit adnak a magyar csatornák, nézhetnék külföldieket is, de Magyarországon élek és a TV2-ben láttam egy összeállítást, az elejéről lemaradtam, aztán kiderült az ön e-mail alapján, hogy a Lehen utcába járunk, jól beszélek? Lehossék 12. Ez milyen ház? Ez egy lebontásra De, ítélt ház? Ez egy lebontásra igen, ez a, annak az 51 néhánynak, ami maradt a 92-ben elindított ténylegesen elindított városalabilitációból akkor közel 10 ezer hasonló lakás volt mint amivel Jó, ez a most úgy fogunk beszélgetni, ahogy, ahogy én igen? szeretek tehát röviden igyekszem kérdezni és hossza lehet, válaszolni, hogy csak a témával kapcsolatban <gül> nagyon tanulságos, ez az egyetlen egy történet elég lenne fél órára, de nagyon sok más téma is van belédve beléd, beléd, beléd, a Bakács Fesztet és sok mást, és nem mondom, hogy kevés az idő, mert van még 27 percünk. Szóval elmondom, hogy egy messziről jött ember, ha én erre mm. még alkalmas vagyok, akkor mit vett ki ebből az összeállításból? Kíváncsi vagyok, mert valóban állatorvosiló ez az eset. Um, mondtak egy felvezető szöveget, majd kapcsolták a helyszínt, tehát uh, annyira fontosnak TV. találta ezt a tv 2 hogy a helyszínről jelentkeztek, hajnalok hajnalán, ahol állt egy mondjuk azt, hogy középkorú nő, vagy a középkorúnál valamivel fiatalabb, nem akarom megbántani, és egy riporter, igyekszem az összes nem ide való mondatot elharapni, pedig hát volna rá késztetésem, Például a riporter azt kérdezte a poloska csípésekkel kapcsolatban Bácska János a beszélgetek Felszáros polgármesterével, de rosszul mondom, mert Bácska János is beszélget vele menget pedig Fia Jánosnak hívnak ez egy beszélgetés. Akkor azért úgy eszembe jutott, hogy azért, ha az embert meg a szúnyog, akkor azért a. Azt nem szokták megkérdezni, hogy reggel keresi az ember a szúnyog csípést. De megtalálja. De hogy a dolog lényegét mondja, ott egy hölgy, tehát arról beszélt, hogy nagyon sok a poloska, a Többi lakásban is mutogattak vágóképként különböző végtagokat, amelyek felteltően a családhoz tartoztak, mutattak poloskanyomokat, és arról volt szó, hogy három után vállal, három poloskaírtás után vállal garanciát három hónapra. A írtó egy írtás az 12 18 ezer forint, ezek önkormányzati tulajdonú lakások, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt kielezve a Ferencváros önkormányzatra, tehát nem volt egy ellenséges hangvételű beszélgetés e tekintetben, de mondta a hölgy, hogy hát ők jó néven vennék, hogyha kapnának önkormányzati támogatást. És én nekem felném a gyerekkoromból egy történet, ezt el kell, hogy mondjam, mert ez súlyosan ide tartozik én, Futottam a beacban, és annak az olimpiai csarnokban volt, ami ma már nem létezik, az öltözője, vagy ott is edzettünk, és én ott valószínűleg összeszedtem poloskát. Legalábbis az anyám így azonosította, aki ugye a 30 40-es években abból adódóan, hogy nem mindig éltek ragyogó körülmények között, vagy vidéken ilyen előfordult. Rájött arra, hogy ez poloska, és amikor én Apukám orvos volt, és a betegei közé tartozott a Fejeklára Nemes László házaspár, és én az akkori gyerek, ilyen egészen újongva elmeséltem fejeklára írónőnek hogy képzel el, nekem van poloskám, amire az anyám teljesen kiborult, mert ugye azt mondta, hogy hát ezt, ezt súlyosan szégyelni kell, ez, egy, ez a szegénységnek, vagy az elhanyagoltságnak, vagy és a, az együttjárója, és ilyenről egy fiorvos közgazdász. A lakásában nem illik beszélni, de egy ilyen álpolgári családban sem, mint a miénk. Én akkor súlyosan megsértődtem, meg, meg nagyon kínban éreztem magam, Um, és nézvén ezt a beszélgetést, nem tudtam eldönteni, hogy valójában az a poloska invázió, ami nem azonos a mezei poloskával, ami ugye mostanság ellepi a lakásokat, van ez vajon az ő szegénységüknek, az elhanyagoltságnak, a környezetnek a következménye, hiszen ezek a poloskák csak úgy egyébként nem jönnek, hiszen ezek emberi vért szívnak, és emberek nélkül nem léteznek. És az egész beszélgetéssel alapvetően nem tudtam mit kezdeni, és most átadnám a labdát önnek, hogy valójában, amikor én tegnap kerestem önt más ügyben, és akkor már ezzel foglalkozott, akkor ez valójában hogy érkezett el az önkormányzathoz, és ez ügyben van-e önnek teendője, beleértve, hogy az ember ahol tud, segít? Persze. Hát nyilván az érintett kollégákat kérdeztem, a TV csatorna korrekt volt, hiszen meg minket is, hogy mi a mi, álláspontunk, verziónk, mi az, amit mi teszünk ebben az ügyben. A között önkormányzati képviselője ki is ment a helyszíre, látható is a riporban, és elmondja azt, amit jelen helyzetben tudunk tenni, vagy tud tenni az önkormányzati. Másodperc, most, most már a riporter de. kérdez. Arról, hogy a Lerhanség 12-ben poloska van, arról ön hogyan értesült? A önkormányzati képviselő hívott föl, hogy őt értesítették a lakók, ő, hát ő nyilván ismeri a házban uh -huh. a lakókat, hogy kint van a tévékettő és forgat. Magyarul, hogy hamarabb értesítették a lakók a médiát, sem, mint hogy az önkormányzatot megkeresték volna. Ez úgy tűnik, hogy így történt, mert ezt a... a Valójában, hát, a és most téleg, is tényleg nagyon tényleg. szeretnék nem indulatokat kavarni. E, akkor, amikor az ember a poloskaírtók után a TV2-höz fordul, és a TV2-ből az ember azt is megtudja, hogy szívesen vennék az önkormányzat segítségét, akkor az önkormányzat mit gondol erről? Önnek milyen felelőssége, jogi és azon túlmenő felelőssége van ezen lakások, konkrétan a lehonség 12-vel kapcsolatban? Hát teljes tulajdonosi felelősség van az önkormányzat tulajdonos. Megint Jó, de ez elvá... az áram is visszolgáltatásra vonatkozik, de arra, hogy ott egyébként bogárinvázió van, ami borzasztó. De ezzel kapcsolatban önnek elvileg gyakorlatilag ez két különböző kérdés. Mi a teendője, havon. Azt, hogy a poloskaírtást megrendeljük és elvégezzük. Ez rendszeresen történik is, hiszen sok ilyen riportot hál' Istennek nem láthatunk több oknál fogva is. Például az egyik ok az, hogy a kollégák elvégzik a, a poloskaírtást. Ez valójában a házak a rendszeren... állapotával van összefüggésben alapvetően? Alapvetően igen, most nem 100 százalékot mondani, de mondjuk. 50 nál nagyobb uh, százalék. Magyarul is, olyan elősebb házára... fordul. Igen, bocsánat. Ja, hát, hogy javarizt a házak állapota, másrészt pedig a és viszonyok betartása, be nem tartása. A higiénés viszonyok és a, ház, és a házak állapota mennyiben függ össze? Uh, Azt, hogy a hogy uh, hogyan lehet... Uh, nem úgy kérdezem, akkor nem voltam tiszta. tiszta. Azt kérdezem öntől, igyekszem objektív lenni, mennyire felróható azoknak, akiknek poloskaértásra van szükségük a poloskaértás, vagy ez nagyjából összefüggésbe hozható az ottani közművek állapotával? A közművek állapotával is, de inkább a saját és viszonyaival néhány családnak, vagy néhány lakásnak is de onnan itt, itt követjük elkerülni. a Hufinak az elvét, hogy nem szagolni, hanem tanítani. Hát igen. Milyen ez gyakran az történik az, ott poloskaírtás, illetve történik-e poloskaírtás akkor is, amikor azt a lakuk nem kérik, vagy ez hülyeség most, amit kérdeztem? Hát nem jellemző, mert minek? Szóval azt a poloskaírtól, jól el is ők érztük ezt a... Van ennek a, ennek az állatnak is van egy reproduktiós... Azt, hogy, a, az, hogy ott szerint. poloska probléma van, arról önök most a TV2 által értesültek, vagy önkonkrétan? Erről az esetről konkrétan igen, hiszen ebben a házban július, mondták a dátumot, tizen, án volt teljes körű poloska írtása köz területeken, tehát folyosókon, udvaron, és abban a két lakásban, ahonnan bejelentés jött. Ugye a mai már, már hat lakásról volt szó, ezért jó, hogy az ember látja, de minden esetre biztos, hogy nem kettőről. Azt kérdezem öntől, hogy e, ezeknek a lakásoknak a sorsa, és itt most nagyon vékony pallón közlekedünk, hogy Isten ments, hogy most hirtelen a szokásos demagógiából adódóan hirtelen a Ferencvárosi ingatlanpanapat történetben találjuk magukat, ingatlanpanapa a szó szoros, vagy átvitt értelmében. Ugye arról van szó, hogy kérdezi naivan, vagy van a riporter, hogy egyébként onnan a lakó el tud-e költözni, és mondja a lakó, hogy hát ahogy ezt a Móriczka elképzeli, nem ezt mondja. Akik most a Lenhorség 12-ben laknak, azok elvileg és gyakorlatilag mivel számolhatnak a saját lakatásukat tekintve a jövőt illetően? Hát amire a, aki valószínűszerűen kívta a TV2-t, ő, ő tavaly próbálkozott ebből a lakásból elmenni. A helyi rendeletek szerint rajáltunk bérleti értéksere mentén neki három lakást, közül egyet sem fogadott el végül, és maradt. Összetudjél -e hasonlítani így most fejből, tudom, hogy olyasmit kérek, ami nem kaptal az önfeje fejesen, hogy az a lakás, amiben van, és amit önök felajánlottak, azok érdemben mennyiben különböztek egymástól. belét, hogy más volt a címük, ez evides. Igen, hát ez nyilván szubjektív, hogy kinek tetszik, kinek nem. A helyi rendelet, ami teljesen célirányos és a lehetőségek figyelembezőteljel készült, a véleti azt jelenti, hogy mine lakásnak, van egy bérleti értéke, nyilván ezeknek a lakásoknak alacsony. És annyit lehet eltérni ettől a bérleti értéktől, amennyibe ennek az elhagyandó lakásnak a felújítása kerülne, egy másfél-két millió ezt hozzá lehet adni a bérleti értékhez, és ezen mezőben lehet mozogni a felajánlók. Kiderült-e, hogy miért, vagy emlékszik-e arra, hogy annak idején miért nem fogadta el ez a család, vagy más család, azokat az ingatlanokat, amelyeket felajánlottak nekik? Hát maximum a kollégák emlékezhetnének, de hát nagyon sok ilyen eset van. A harmadik lakás az például ebben a házban volt, kettő, két, két lakással aréba a földszinten. egy földszinti lakás a, volt, azt lehetett látni a felvételben. Igen, de ugye ezt a hőző szóval hogy na ő ezt szeretné megkapni, uh -huh. aztán mégsem választotta. Tehát ö, van egy, hát most csúnyát mondok, van egy stütje a, a történetnek, de ez ugye nem jelenti azt, hogy a poloskával... Jó, abban szembenéz az, az ember, a... hogy ha nem kap egy minőségleg sokkal jobbat, amire az ön elmondás alapján kevés az esély, akkor az érzelmi értéke a lakásnak poloskával együtt is megvan, az emberek szeretik a lakásukat, még akkor is, hogyha azok lehetetlen állapotban vannak, hát van valamiféle érzelmi viszonyulásuk hozzá. Azt kérdezem Öntől, hogy poloskáktól teljesen függetlenül, vagy nem függetlenül, annak, aki ma a Lenhosség 12-ben... 12? 12? Igen. Lakik. Annak milyen jövőképe van a tekintetben, hogy ez a ház mennyi ideig fog állni még? Körbe tudom nézni a szomszédok. Három ház alatt van a Gátsza 3-5 él a szülőháza. Ugye az önkormányzat tudta uniós segítség elfolgítani. A mellette lévő a 7-es számú házat egy okay, hát most Ez egy konzerműsor lenne, akkor ez minden hangzott volna. Ennek a konkrét háznak mi lesz a sorsa? Hát vagy ez vagy az, azért mondtam erre a két példát. Vagy mi az önkormányzat bármilyen típusú közpénzdől tudja felújítani, vagy jön a vállalkozó, az idén már nyolc ilyen sorsú ház van, ami világcsúcs, ilyen még sose volt, hogy fél év alatt nyolc háznak a sorsáról tudtunk dönteni, pályázat, és a pályázaton a legtöbbet fizető megnyeri, kivítjük a házat, tehát a lakóknak felajánlunk. Jó, de magyarul, amit ön mond, a 12-vel kapcsolatban egyelőre ilyen papírt még nem láthatnék. Nem, mert a, a, ennek a háznak az állapota statikailag, meg egyéb paraméterei tekintve sokkal jobb, mint a 50-es listából 10 másiknak, és egyelőre magánbefektető érdeklődés erre a házra is. Az, hogy ennek a háznak mi lesz a sorsa, arra ön, ha objektív választ akarna adni, akkor azt tudná mondani, ez az én kérdésem, hogy egy éven Igen. belül nem biztos, hogy tud erre konkrétan válaszolni, térjünk vissza egy évrólba? Rosszabbat tudok mondani, én öt éven belül nem látok erre, ha csak a magánbeszegyhető le nem csapja. Én vagyok a hölgy. Olyan anyagi körülmények között élek, amire nem kérdezett a riporter, de nagy valószínűség szerint nem fényesen keresek. Uh, mit tudok tenni? Magyarul, hogy az volt a maximum, amiről volt szó, hogy, vagy legfeljebb ismét fordulok önhöz, hogy hát ha másik három lakást ajánl föl, és azok közül az egyiket elfogadom? Tehát mi az ő perspektívája? Fordulhat, de ugye nem élegszerű, hiszen a Ferencváros a fajlagos a legtöbb önponálizati bérlakással rendelkező. Tehát nekünk van még a legnagyobb lakásállományunk, Több, ez körülbelül ezres lakásállományt jelent, de ebből is, amelyik szabadon beköltözhető lakás, az max. 200. Tehát ebből tudunk, vagy tudnak úgymond válogatni. Máshol még töredékrésze is. Rosszul fogalmazok, de nem tudok jobban. Akkor, Igen. amikor abból a háromból egy se, egyet se választott, akkor, ahogy én fogalmaznék, függetlenül attól, hogy ezzel kiváltok-e közharagot vagy sem, nem. ezzel, ha én azokat látnám, ő valójában az elkövetkezendő öt évre, egy évre, kettőre, háromra, négyre elvesztette annak az esélyét, hogy ezt újból megtegye? Nem vesztette el, csak a, nem tudom, mi lett a három másik lakásnak a sorsa. Nyilván a házban lévő lakás az még meg lehet, így Ránézés, ránézésre, de, de nem nagyon van rá lehetőség, hiszen az élet megy tovább, jönnek mások, és mások elfogadják másoknak jó, közben a, a kiürítés, tehát a többi ház, ami elment, és sikerült pályázatlan értékesíteni, az ott lakóknak is ajánljuk fel a szabad lakásokat, tehát csökken az esélye. Ott vagyunk két vagy három poloskaértásnál, egyelőre kettőnél, 24 vagy 36 ezer forintnál, egy lakónál, két lakónál, hat lakónál. Minek a függvénye az, hogy ezt állja-e pluszban az önkormányzat, vagy sem? Tudomásom szerint nincs függvénye, ezt állja az önkormányzat. Tehát ha ennek van egy számlája, ezt a hölgy benyújtja, akkor ezt az önkormányzat kifizeti? de mi küldjük a céget, aki el a de zározott, Ő jól tudja, hogy most volt, a így. mostani eset nem ezt mutatja, hiszen önök is már de. csak a... De, hát most ki fog menni majd a, a vállalkozók. Már értesítették tegnap a kollégák. És Én ezt értem, ő, de akkor majd abból megint de. probléma lesz, hiszen az a, a, a vállalkozó, aki eddig csinálta, a harmadiktól vállalna a garanciát, most egy új vállalkozó lesz, hogy az is... Pont, az... pont nem. Hát pont azért az önkormányzatnak van egy bejáratot is. És tudjuk azt, hogy eddig érzelben. is ők csinálták? Igen. És akik csinálták, azok nem tartották szükségesnek érteni, er, értesíteni erről az önkormányzatot? Ezek szerint De nem. Nem kellett értesíteni, mert mi, mi kérjük fel őket. De szörőket. most két malomban evezünk. is. Azt mondta ön, hogy a tévéből tudta ön is meg, hogy ez a probléma van. Akkor ön arról, hogy ott már két poloska írtás volt, arról se tudhatott? Azt is az önkormányzat által felkért megbizottség csinálta. De hogyan, egy, hogyan tudja más azt, más hogy azt csinálta, amikor a hölgy arról beszélt, hogy ezt ő a saját számlájára csinálta eddig meg? Ja, hát ez lehet, hogy volt olyan is. De Jó, tehát ez a mostani eset, ez, ez egyelőre egy másik eset. Ez egy másik eset. Vajon annak mi lehet az oka, vagy keressem az okát, hogy most nem az önkormányzathoz fordult, lehet, hogy a helyzet volt, ennyire akut, hogy egyébként erre a lépésre kényszerült. Hát erre én is kíváncsi lennék. Azt kérdezem Után öntől, hogy miközben minimálisan se szeretnék antihumánus lenni. Azt kérdezem, hogy végül is ez humanitárius szempont, praktikus szempont, de beletartozik az is, hogy ebben ne, erre nem akar válaszolni, hogy amikor ilyen költségek merülnek föl, amelyek egyébként pluszköltségek, és nem lenne kötelező átvállalni az önkormányzatnak, akkor az önkormányzat ezt egyébként miért teszi meg? Tehát most nem lebeszélnem róla, kérdeztem. Világos, én nem gondolom, hogy ezt nem kellene átvállalni az önkormányzatnak, mi határozottan úgy gondolom, hogy ezt át kell vállalni az önkormányzatnak, hiszen uh, bizonyíthatóan Kevésbé bizonyíthatóan, de valamilyen százalékban nullától el százalékban a házak a lakások állapotával van összefüggésben. Mintentől ez nem kérdés szerintem. Magyarul, hogy ha erre 22-szer kerül sor, akkor 22-szer fizetik ki az önkormányzat. Igen. Igen. Amire egyébként Szatárosan. jogszabályi kötelezettség nincs, de egyébként az ember a jó szívére hallgatva ezt meg, hiszen hát, el kell magas mond... találnánk ezt. Én ezt értsom ants meg, meg ilyeneket szerintem még találnánk is, de ez. Szerintem ez sem Én ezt értem, csak azt az elemét nem tudom elejteni, miközben ezzel nyilvánvalóan nem leszek népszerű, hogy ugye egyszerre szerepel a ház állapota, és egyszerre szól a történet az otlakok higiénéjéről, ami független vagy függő, de nem teljesen független az ő életmódjuktól. Hát nem, de akkor eljutunk az illegális hulladéklerakásig, El. hogy elég a házban egyetlen egy család, aki kirakja a szemetet, vagy a házba az uvara, vagy a ház elé, Attól még a többi lakó rendes és aranyos, tehát mégis mindenki áldozata ennek a, annak a cselekménysorozatnak. sorozatnak is. Tehát ilyen nem tudunk, nem is szabad általánosítani, hogy na ez a ház ilyen, vagy ebben a házban lakók, vagy sötúli. Konkrét egyes esetek vagy, vannak, és ebben az esetben is, hogyha kérés érkezik, akkor az önkormányzatnak el kell végezni a az Azt kérdezem öntől, hogy pénteken fogunk -e még tudni öt vagy 10 percig beszélni, mert akkor uh, azért uh, én maradnék itt ennél a területnél, és a, a bakásfesztet nem akarom két percben összecsapni. Függet, attól, hogy a bakásfeszt tudtam, holnap kezdődik. Én holnap nem Ez vagyok. Tessék? Ez így van, már holnap elkezdődik. Uh, de pénteken reggel tudunk-e szorítani néhány percet egy tudom is én valamikor 7 és fél 8 között az az az nagy korai. Jó, akkor 7 és jó, mert ugye a ugye sú. Szó, ugye súba került a hulladék lerakás. És ezzel kapcsolatban Ferencváros önkormányzatának vezetése elítéli a határúti hulladéklárrakás ügyében a sajtóban megjelent súlyos csúszatásokon alapul állításokat. Paranyi Krisztina Ferencvárosi képviselőtestület tagja ismételten negatív hangulatot kelt a médiában, az a nyilvánvaló szándéka, ezt most kiagyom. a Ferencváros önkormányzatának munkatársai gazdasági recessziót követő éveiben év ez a határuti helyzet, ez valójában itt most a Puskás stadion bontásával kapcsolatban került elő, mert hogy oda vitte illegálisan a bontó, a hulladék egy részét, vagy hogyan került ez elő? Hát én nem, nem tudom, hogy illegálisan vitte -e oda, vagy nem, ez megállapított-e, vagy nem. De nyilván a hallgatóknak is feltűnhet, hogy Azért az ütkán fordul elő, hogy egy önkormányzat a saját képviselőtestületének egyik tagja ellen emel. Tehát nagyjából egészsében itt volt a vége. Itt volt a vége ennek a sorozatnak. Jó, akkor menj, lépjünk egyen hátrébb. augusztus 9 -e van. A Puskás Stadion bontását kivitelőző cégek a Záé Földrajz 2001 konzorcium bontási egy részét illegális lerakóban helyezték el, ki az átlátszó. A portál videóportjából kiderül a konzolcím, illegális árakot lett több ezer tonna törmeléket. A határut Ferencvárosi oldalán egy használaton kívüli ipari területen a környezetvédi hatóság már tud dologról, fel is szólítottak a földtransz, hogy szállítsanak a hulladékot, de a miatt egyelőre áll az ügy. A konzolcím 39 67 ezer tóda hasznosítása és deponálásra viszont maguk gondoskodtak. ezt vagy ennek egy részét találhatták meg a határútnál azon a használaton kívüli ipartelepen, amit pont a Földtrans 2001 tulajdonos Tóth József egy másik cége, a Betonbrook Kft. Bérel az átlátszó. Kikérte, izé, bizé, hogy mennyi bontási hulladékot szállítottak oda, izé, bizé. Uh, milyen területről van itt szó? Ez a Ferencváros határán, a határoknál uh, egy bérelt, a említett valamelyik céget, egy is elhangzott által bérelt. Amit 92, ez egy Ferencvárosi nem, önkormányzati tulajdon, tulajdon, van. Ami bérbe van adva. Amit 92-35 évre bérbe adtak egy viszonylag az a uh, szerződés keretében, ami nagyjából egészében mindent megenged a bérdőnek. Uh, tényleg ott van -e ez a hulladék? Tudomásom szerint nincs, és a hatóság szerint sincs ö, ott a hulladék. Most. Ha nincs ott, jó, Egy előttem, igen, értem. ott Tehát akkor, akkor fellevezésről sem beszélhetünk, mert akkor nincs, bár attól a történet még korábban, korábban volt ott ilyen hulladék? Vélhetően volt, mert akkor nem lenne miről fellevezni, meg nem lenne miről hírni. Tehát az a hegy, ami előttem itt van, azt oda ez a cég, majd megijedve a következményektől, vagy bármilyen más okból, fogta magát és elvitte? Hát, nem a közön, hanem a szakhatóság intézkedése. Arról voltán... tud hogy volt-e ilyen szakhatóság intézkedés? Hát hogy ne, hát erről szólnak a hírek. Bár ugye, amit felolvasok, az ugye az egyik rész a történetnek, és csak a feltételezés miért, hogy vélhetően valószínűsítve, stb., de arról nem szólnak a hírek, hogy a, a szakhatóság, a formánnyi megfelelő szerve mit állapított, meg legalább abból egy sor, Hogyan, érte Hogyan Én... értesült erről a szakhatóság? Hát gondolom bejelentés vagy feljelentés. Uh, Ez egy zárt terület? Hát kerítéssel zárt területen. Ez egy nagy terület? Nagy, igen. igen ennek mehet, a szerződése, hát. ennek a cégnek, amelyik egyébként ezt jelenleg bérli, az ezt nem tehette volna meg? De a szerződés szerint igen. Tehát a szerződés olyan lazar, hogy ott bármit csinálhat. Ami korlátot szabhat a tevékenységének az pontosan a szabhatóság, aki nem mi vagyunk. Tehát, hogy a, a az a nyilatkozat, amit mi kiadtunk, pontosan arról szól, hogy, hogy jó lenne különbséget tenni az önkormányzat potenciális lehetőségei, feladatai, kötelezettségei között és a között, ami valójában történt. Tehát itt hasonló a más esetekhez, az önkormányzat pusztán annyiban van érintve, mint tulajdonos, ezt a tulajdonosi szerepkörk, ez a nagyon laza és kellően el nem tehető szerződés lazára hagyja, és az összes többi rajtunk kívül álló hatóságok feladata, ez meg is történik, és a velük való kapcsolattartás is a mi dolgunk, ez is megtörténik, és e, e, tudjuk, hogy mi történt, illetve mi nem történt. Átlátható a történet szerintem. Baranyi Krisztina, kit és milyen módon és hol tett felelőssé? Kerestem hát a hollapján ennek valami nyomád, ott nem találtam. Hát nézd, az a nyilatkozat, amit kiadott a pártjának a nevében is, abban egyértelműen az önkormányzat felelősségét és szerepét tünteti föl, miközben ő saját magát, hogy nem tudom, de valaki kinevezte környezetvédelmi szakszolbűvőnek, miközben nem tudom, hogy van-e hozzá elegendő ismerete, végzettsége, tudása, miközben, hogyha lenne, akkor pontosan tudná, hogy ebben a történetben az önkormányzatnak de nullához közelítő szerep és van, mint ahogy ez egyébként sa rajta kívül másban fel sem merül. Erről egyébként a házon belül nem is volt szó, sem Baranyi Krisztinával, sem másféleképpen. Hát az a másik történet, hogy mikor tetszett képviselőnek megkérdezni minket, hogy mit tudunk, hol tartunk, tudunk-e bármiről is, és mi a mi dolgunk, felelősségünk, kötelezettségünk. Ez nem is hát ez a probléma. A közeljőben, ami a szeptembert illeti, nyilvánvalóan, hogy ennél még nagyobb alaposággal fogok eljárni, és természetesen barony Krisztinát, aki ez szintén eljutott már annak a híre, hogy szeptembertől minden nap reggel lesz keyfe Jancsi, el fogok jutni. Sajnálom, hogy itt most szintén valamilyen belvillongásra került sor, de hogyha jól értem, akkor ez a történet ha nem is rendezett, de minden esetre abban a formában, ahogy egyébként bekerült a sajtóba, abban a formában már nem létezik. Ugye ez onnan is jött elő, hogy ön említette, hogy elég egy embernek lenakni a rossz helyen a szemetet, és már is abban a pillanatban több lakással probléma lehet, poloskákkal vagy másikén és problémák jelentkezhetnek. Örülök, hogy hallottam, viszonylag összeszedett beszélgetést folytatunk, bár szerintem ezt nem nekem kell minősítenem. Őszintén sajnálom az apropót. 7 óra 10 perckor pénteken akkor előkerülnék, hogy a hátra eseményeket, azokat említsem a Bakácsfest kapcsán, illetve, hogy ebben a beszélgető partnerem legyen. Szeretetlenül és szívesen, és azért aki Mégis jönne holnap, színg Django koncert lesz 8 nyolckor, a, nyolc kor, a nagy színpadon, 9 órakor a királyán, a testvérvárosunk, bodrok uh, közi színjátszók adják a, békés a, békés a női partőrség szön a láttára, és aztán a kis jazz színpadon pedig az Americana Project Zsidával rendégszeretel, ez a csütörtök este. És akkor mindjárt mondjuk is azt el, hogy aki Igen. egyébként most az önkormányzatot fel akarná keresni, vagy a környéken jár, az máshol keresen parkoló helyet, és a, ahogy ezt szokták mondani, ne rutinból vezessen, mert hogy a Bakás tér és az vezető utcák, azok le vannak zárva. Hát a lehető legszükségesen mértékben legyen. Igen. Ezt csak azért is mondom, mert tennap tapasztaltam. Igen, ez fontos elmondani, mint hogy a környékbeli lakókat is elkértük két órával előtte, és meghívtuk őket, és minden egyebet próbálunk ö, csökkenteni az esetleges ellenszembe, az itt lakók körébe, de is ilyen nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Ha bármit kihajtunk volna, lesz még módunk folytatni. Feltehetően, hogy a rádió is, ön is, és én is megmaradok ebben a sorrendben. Vagy nem feltétlen köszönöm. ebben a sorrendben, mondván, hogy az ön életét és a rádió életét ebből a szempontból azért nem helyezném így egymás mellé. Köszönöm. Magamról nem beszélek. Én is köszönöm szépen. Önök bácskai Jánost hallották, Ferenc város polgármesterét. Most megnézem, hogy küldett, e-mailt, vagy valamit. Ez egy SMS. Meg. Köszönöm, köszönöm, zenét most nem rakok be, a műsort a Ferencváros önkormányzat támogatta, viszont ahogy ezt szokták mondani, melegváltással felhívom Ugi Attilát. csak ehhez a telefonommal kell megküzdenem. Holnap nem lesz élőlebonyolítású, Kejfej Jancsi pénteken pedig, vagy Felkelt Jancsi pénteken pedig Kejfej Jancsi lesz, Önökkel, már amilyen mértékben önöknek szóltak szólalni, Karácsony Gergely-jel, Vintermantel és velem. Üzenetek. Ugi. Igen. Na, na. Telefonokkal meg kell küzdeni. Ez nem úgy van, hogy csak úgy vonalatod. Az országban mindenki szíveséget tesz, akkor a telefonpad miért maradnak ki ezen tényezők közül? Jó reggelt kívánok, Fialai János vagyok, és a 18. keret polgármesterét keresem, ilyen bonyolult módon. Adásban segíthetem? A, a műsor a 18. keret a önkormányzat támogatja. Elég érdemítélhető módon hétfőn nem kerültem elő. Volt-e közmeghallgatás? Milyen testvédi viszony van most éppen a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel? Volt közmeghallgatás, és a jövő héten valamelyik naptán, kedden vagy szedden még nem pontosították az időpontot a nisz igazlátó beszélgetésre járulnak elibé a mi munkatársai. Ami azt jelenti, hogy maga az esemény megvolt, vagy maga az esemény elmaradt? Nem, maga az esemény megvolt, és érdekes módon, egyébként én erre a részére nem is számítottam, ez mutatja azt, hogy mindig vannak újfajta elemek, a 17. kerület részéről voltak, illetve onnan érkeztek többen erre a közmeghallgatásra, mert nagyon érdekes aspektusra a fel, föl, a 17. kerületet proforma nem érinti ez a tervezett nyomvonal, viszont egészen közel halad el a 17. kerülethez, és a 17. kerületiek eljöttek és elkezdték ezt a, ezt a dolgot vizsgálni, illetve részt vettek ennek a dolognak a az előkészítésében, Úgyhogy ez azért érdekes, mert én azt látom most, hogy a 17. kerület is egy olyan aktor lesz, amelyik ebben a, ebben a, a kérdéskörben involválódni fog. Elsősorban talán homoki szőlőknek hívják azt a picit is részt ott a Béla-telepi út, 17. kerület béla út, illetve Lőrincsi út közvetlen környékén, amelyik nagyon közel van a 18. kerülethez, illetve a tervezett nyomvonalhoz, és a felszólalóknak egy jelentős része egyébként ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket, Kell egyébként... Még mielőtt szerteágazóan beszélgetnénk erről, azért nem árt, hogyha én elmondom, mert ez az én dolgom, hogy most arról beszélgetünk, hogy a budapest Liszt ferenc nemzetközi repülőtér kötött pályás kapcsolatának kialakítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárással kapcsolatban felmerül területi érintettség 18. 17. és más kerületekkel kapcsolatban a nyomvonalat illetően NIF és ezzel kapcsolatban van egy tájékoztatás, hogy ez Egyébként az ott lakókat, ha érinti, akkor mennyiben és hogyan érinti. Erről már hetek óta beszélünk különböző részletességgel. Múlt héten viszonylag hosszan beszéltünk erről, ahol kiderült, hogy hát ön se igazán tájékozott, igazán aztán halványlag őze nincs, hogy ez a keddi esemény ez lesz és ha lesz, akkor milyen tartalommal bír. Végül is akkor ezen a keddi eseményen, a kedden volt, mert szerintem augusztus 22-én volt, és az kedv volt, ott mi történt? Hát tulajdonképpen a környezeti tanulmány részét, ami egy megelőző munka rész tulajdonképpen a tényleges terveknek az előkészítéséhez, ez, erről tartottái Magyarul, hogy a a, aki oda elment, az nyomvonalat még nem látott? Látott nyomvonalat, de a nyomvonal pontosítását nem. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha, mint hogyha egy egy mondjuk adcsabészeti műtéte ne, ne, egy nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem az nem akkor, akkor nem az, az... Akkor, akkor nem nem lézervágási rendszert, mondjuk egy kockás lapra, olyanra, amiben a matematikát tanultuk általános iskola felső tagozatában, egy olyan lapra skiccelnék föl. Tehát a majd Majdnem úgy e, arról, beszél, mint én, úgyhogy most én úgy fogok beszélni, mint hogy az Ugi Attila az, most helyet cserélünk. Azt kérdezem Öntől, ha látok egy ilyen nyomvonalat, vagy láttam volna kedden, és ezek után, ha jól értettem, akkor fog tudni válaszolni, attól milyen mértékben fog vagy foghat, ilyen szó nincs, eltérni a valóság. Hát nagyjából a léptékek, egészen pontosan a léptékek olyan pontossággal és olyan helyszíni pontosággal, tehát azt lehet mondani, hogy egy néhány száz méteres, nyilván, hogyha egy mérnök hallaná ezt a szót, amit mondok, akkor, akkor helyben nagyon csapna, löködés lesz ezt ahhoz képest, mint van. E, ez egyébként jelentheti azt, hogy mások lesznek érintettek, vagy az ön bágya az, hogy olyan területen menjen, ahol, ha nem is préri van, mert nem a vagy járunk, de annak nincs feltétlenül magán tulajdoni érintettsége? Nekem egyértelműen, és mint, mint nekem, mint városvezetőnek egyértelműen az a, a, a prioritásom, hogy lakó ingatlant ne érincsen. Tehát az, hogy, hogy ingatlant kell kisajátítani, az bizonyos, de azok ipari ingatlanok. Tehát az nem megkerülhető. Viszont az, hogy lakó ingatlant ne érincsen, arra azért én pont emiatt a néhány száz méteres, nagyjából 150-200 méteres nem egészen pontosan berajzolták, biztosan pontosan berajzolták, csak még számunkra nem tárták fel egész pontosan ezt lehet látni ezt a különbséget. Tehát én azt látom most itt jelen pillanatban, hogy egy néhány száz méternyi e, nyomvonal eltolódás itt ott még, még azért elképzelhető. És mondom, azok a tervek, amik számunkra rendelkezésre állnak, azokból a tervekből az derült ki, hogy az derült ki, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy nyilván kéregben vezetik, de hogy az milyen mély kéreg lesz, és hogy akkor fölötte, a felszín fölött milyen változtatásokat igényel, milyen csomópontépítéseket, pontépítéseket, stb. stb. stb. stb. Ez egy kérekben vezet, meg... ezt most el megpróbáltam elképzelni, de viszont benne van a hiba, ha nem értem. Milyen kéreg? Föld uh, kéreg. Tehát ez az azt jelenti, hogy a százas vasútvonal már eleink, amikor építették a százas vasútvonalat uh, uh, nagyjából az 1840-es éveknek a a, a második felében a forradalom 48-as forradalom tuk, előtt, tük, már akkor, B, akkor már akkor levitték Zézsűbe ezt a... Jö, ezt de nem a alagút lesz, képzínál... tehát... de ez egy, ez egy kérekben, És a kivezetésnél a, ezen a terven úgy tűnik, mintha kérekben vezetés vagy alagút lenne, hiszen onnan ágazik ki csak az nem, az nem világos, és ezért vagyok én is még e, a jövő heti e, igazlátó délelőtre várva, e, kicsit bizonytalan, azt nem látom, mert az nem tegőd ki azokból az engolból, amit mi megkaptunk. Ez milyen mélységben történik, hogy ez kellő mélységben történik. Jó, de a régi esetén szerintem előbb-utóbb bekerültünk volna, inkább előbb a hírekben, mert akkor ne ezt jól értem, hogy ez rövidebb vagy hosszabb szakaszon, mint egy alagútban közlekedne. Igen, igen, igen, igen. A, hát valószínűleg alagútban kell közlekednie, mert ott keresztezi a reptéri gyorsforgalmi utat, illetve a út utat, illetve a csévéző utat. Hogyan hogy ez ezen egyébként ezen engem leszámítva mindenki számára korábban evidens volt, hiszen egyébként ezeket a területeket leszámítva, amiről beszélünk, azokon a területeken, ott már elvileg mehetne, ahogy értem, földfelszínen. Igen, tehát ő földfelszínen érkezik. A felszínen hagyja el Pesszánkörünsbe. Állomást, és eleve a 100-as vasútvonalnak a pályája, akkor elkezd lejteni, hogy a Kőhídnál, ahol a, a Rádaigedón utcát keresztezi a vasúti pálya, de mondom, ez már amikor építették jó 150 évvel ezelőtt lassan, most már 200 as elején, már akkor felszín alá vitték ezt a pályát. Milyen és hosszú? utána, hát nagyjából, nagyjából ez egy ilyen 2,5-3 hosszú hosszút, ahol de az nem alagút, hanem Rézsű. Egy ilyen nagy domb látszik. Nyilván azért ilyen a mert ha nincs a földfelszínen és nincs a földfelszín alatt, akkor a Rézsű az mit jelent? Biztos az én fogalmi tudásomhoz. A Rézsű az azt jelenti, hogy két oldalon van egy domb. Hát ez gyakorlatilag olyan, mintha júrvának egy alagútak, aminek nincs teteje. Értem, értem, értem. Most már értem. Oké, rendben van. A jövő héten, az igazlátó délelőttön okosabb lesz? Én nagyon szeretnék okosabb lenni, mert ugye már most ezen, ezen a, a... De azt, a... mi nem lehetett okosabb mindenki kedden? Tehát mi történik ebben az egy héten, vagy tíz nap alatt? Vagy ezt ne mer mert ez nem az ön kompetenciája. Hát én volnék a legboldogabb, hogyha úgy került volna sor erre a, a tájékoztatóra egyébként, hogy hogy bennünket informálnak egész pontosan a végleges szándékait. Oké, végülis akik oda elmentek, majd eljöttek, azok végül is alapvetően kaptak választ a kérdéseikre? Igen, tehát azt tudom mondani, hogy volt egy általános, van egy kerületi állampolgár, akinek eleve a zajvédelemnek kapcsolatban vannak problémái, ő megint alkalmat keresett arra, hogy ezt a problématikát egy államjattornak fölvedhesse, összesen kb. 10-15 ember vett. És aztán volt, 17. kerületből voltak politikai motiváltságú ö, civil szervezetek, illetve aktorok, talán demokratikus koalíció, de most ezt így pontosan ö, nem tudom, nem hogy én nem, nem mentem el a, a, a tömegkommunikáció ezen részlet, ezen a találkozón. Hát a, olyan mértékben, hogy megnéztük, hogy egyáltalán mit mondanak és hogyan, és persze. de, de tévérádió volt ott, lenn. Á, nem. Nem. Ja, nem, hát a saját helyi Nem úgy értem, hogy a többi kónik, ér. tehát hogy egymással beszélgettek, azt értem, csak azt kérdezem, hogy. Mert ugye általában a nem, pártok nem, akkor el hogyha. De biztos azért. De ő, ők 17. kerületi résztvevők voltak, azért, mert ugye a 17. kerület elvileg nem érintett a nyomvonalon, de nagyon közel megy hozzá a és gondolom ennek a, a, a veszélyeire és problématikáira akarták felhívni a figyelmet, és hát nyilván a politika természetéből következően ebből próbáltak politikai e, ugródeszkát kovácsolni maguknak. Én a jövő héten nem vagyok, de utána, meg aztán ugye jön a szeptemberi szokásos találkozónk, amikor máshova megyünk ebédelni, mint ahol múltkor voltunk, de nem mondjuk meg, hogy hol voltunk, vagy hol igen. nem voltunk. A, szeregni, igen. Hogy, hogy akkor mi történt, vagy mi, mi történik még, Uh, és őszintén remélem, hogy be tudom úgy osztani az időmet, hogy az elkövetkező időszakban ide is, mint hogy a közgyűlésekre is tervezem, hogy elmenjek. Megnézem, hogy a beszélgetésünkkel kapcsolatban történt-e bármi. De nem. Nagyon izgalmas e-mailt kaptam. Ha tudnám, hogy ez kicsoda. No. Ajj, ajj. Ez még nem teljesen tiszta, de rövidesen rá fog jönni, ebben nem húznám az időt. Milyen volt a nemzetközi grafitis találkozó? Már lehet látni az eredményeit a grafitis találkozónak, és akinek van kedve hangulat, az látogasson el a szemeletele vasútállomásnak a kerület kerületfelüli, tehát a kertáros felőli oldalára, és akkor láthatja hát sok kb. 400 méter hosszan a az új önnáltalatestet grafitiket. Nekem ez most igazából azt kell, hogy mondjam, annyira ezek a, ezek a dolgok nem tetszenek, mint amennyire, mint amennyire a korábbiak tetszettek, mert ezek nagyon nonfiguratív grafitiké alakultak át, de én igazából azt tudom mondani, hogy annál mindenféleképpen jobb, mint olyan teget kerülnének ide, amelyeknek semmilyen lehetősége nincsen arra, hogy kommunikáljanak a valósággal. Ezek meg azért mégiscsak egyfajta speciális művészeti alkotások, amik tetszik, nem tetszik, hozzátartoznak a a mindennapi életünkhöz. Bár mondom, most a témaválasztás egy picit ezzel a nonfiguratív történettel számomra kevésbé kedves, mint a korábbiak voltak, de ennek elegerében... Hát a mondom, hogy... csak ilyenek. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, ami a rendezvényeket illeti, azzal nem maradok le, mert a szeptember első hetének a végén lesz. Azt kérdezem, hogy van-e olyan, amit nem kérdeztem, de szükségesnek tartja elmondani, különös tekintettel arra, hogy most egy hétig nem leszek. Van, Én azt gondolom, hogy most az összes fontos dolog, és fontos ellen most ö, megbeszélésre illetve elmondásra kerül. Nem, azokat megbeszéltük, elmondásra semmi se kerül. Igen, <gül> megeszélés, Vonatkozásában tekintetében. Igen. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Én is hallásra. Önök Ugi Attilát hallották, a 18. kerület polgármesterét, ami a 18. kerületi önkormányzat támogatta. Úgy alakult, hogy van 12 percünk, ebben fel, egy el fogok még mondani a holnapi műsorhoz. De ez a 12 perc ez elvileg tökéletesen elegendő ahhoz, hogy mindazok, akik egyébként ágálni szoktak az önkormányzati, az önkormányzatok által támogatott részek ellen, azok mondják meg, hogy például a mai eltelt 46 perccel mi kifogásuk volt. Én nem azt mondom, hogy a legélevezetesebb volt, amit egyébként rádióban lehet hallani, de én mindent beleadtam annak érdekében, hogy ne csak a 18. és ne csak a 9. kerületiek, és ne csak az érintettek tudjanak most egyébként örülni, hogy olyan hírek voltak, amelyek velük kapcsolatosak, függetlenül, hogy a hírek egyébként vidámak voltak-e, vagy sem, vagy nem független attól. Most megnézem, hogy ez micsoda, ez a legújabb dolog, de most kiderült, hogy Pásztor Zoltán és Krémer Balázs, ha minden igaz, ma ünneplik a születésnapjuk, és miközben nagy valószínűséggel ezt nem így a nagy nyilvánosság előtt kéne szóvá tennem, azt gondolom, hogy titkot nem árultam el. Ismét fejből 061-489-0999 és 0630 az elhangzott témákkal kapcsolatban, vagy bármi mással kapcsolatban. Figyelek, a van mire. Emberek. Egyrészt hírét vitték ki a spártaiaknak, és nemcsak a spártaiaknak, hogy szeptember elsőjétől minden a kejfejancsi lesz. Én már próbálok mindent elkövetni a népszerűsítés érdekében, meghivattatta magat, az ATV-vel, a Hír az MTV nem jött szóba. Az RTL Klub és a TV2 se érdeklődött. Vagy bármi más. Vissza kell találnom a hallgatóimhoz. Hogy ki mindenkivel tárgyaltam a régi résztvevők közül, avval majd szeptember elsőjétől szórakoztatnám önöket. De vissza akarom nyerni a régi hallgatóimat, és még újakat is szeretnék szerezni az elkövetkezendő hónapokra. Telhetetlen vagyok. Más nem is lehetek, ha kejfejancsit akarok készíteni. 3 perccel múlott 3 10 egy olyan napon, ami egy augusztus utolsó szerdája, de fogalmam sincs, hogy hanyadika van, de a tennap 22-e volt, akkor ma 23-a kell, hogy legyen. Figyelek, ha van mire, 061-489-0999-030-677-1161. Képzeljék el ezt, paromillió! Csak hogy hívjak valakit, de ők ezt nem fogják hallani, csak az én részemet. De zseniális. Azért lassan visszatér el... Nem mindegy. Sok a szöveg. A most következő részből szerintem semmit nem fognak érteni, de még egyszer lehet, hogy lesz jelentőségű. elnézős valaki telefonnál, de most nem tudom fölölni. Én Fiala János vagyok, ön nincs adásban. Ön reggel küldött nekem egy e-mailt, jól tudom? Létezik az, hogy egy az ön nevével majdnem azonos hangzású hölgytől kaptam én egy levelet, amit véletlen nekem válaszolt, mert hogy a feladó az gyanúsan De az a szöveg is ön? Nem, de én két e kaptam. Igen. Igen. És? Aha. Ilyeneket ne csináljon. Aztán... Rendben van, de akkor, akkor jó, akkor majd, a, kevésbé érdekes annyira a történet, de minden a tanulságos, abban van egy hivatkozás rám, amit én még nem tudtam megtenni, hiszen én még nem nyilatkoztam, tehát azért is néztem, hogy az vajon micsoda. Jó, re -re rendben van, visszatérünk még rá, de gondoltam, hogy vagy magyarázatát keresem ennek a másik e-mailnek. Oké, okay, rendben van, oké, okay, előkerülök, viszont hallásra. Oké. Okay. Akkor most telefonáljon az, aki az előbb telefonált. Beleért vagy elnézést kérek, hogy akkor nem tudtam fogadni. De bárki más is telefonálhat. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Péter. Csak azért, hogy figyelem az adást. Augusztusban van még egy szerda, jövő héten, ami 30 lesz. Csak mondtad, ez csak az utolsó terve, de van még egy. Igen, de akkor én már nem leszek. Tudom, csak mondható, hogy ez az utolsó szerdal. De már nagyjából önző módon úgy viselkedel, mint aki egyébként a szerdákat úgy tartja nyilván, hogy mikor készítek műsort. És nehogy véletlen azt mondja, hogy ez az utolsó év. 061-489-099-9 És... Van egy lemezem, amelyen szer vagy 12-szer van az Are you going with me? Sulat 30 677 1161. van egy bárki más? De köszönöm szépen az észrevételt. Köszönöm még egyszer. De van egy bárki más bármivel? Csak hogy mutassam, hogy tényleg ez egy ilyen CD. Senki? Hát azért szomorú vagyok. Ilyen máskor is előfordul, de mindent el kell, hogy kövessem, hogy visszanyerjem a régi hallgatóimat. Vigyék hírét spártaiaknak, akik magyarul beszélnek, és magyar spártaiaknak, hogy szeptember elsőjétől kejfejancsival jó. Ha sokan hallgatják, akkor is pusztába kiáltott szó, amit csinálok, de mennyivel jobb, ha sokan hallják a pusztába kiáltott szavakaimat. Már elmondom még egyszer a telefonszámot, aztán nem tudok ki magammal. A műsor végén már nem mondom azt, hogy Janos kukat, gmail.com, de attól még gondolhatják. Velem legközelebb, ha minden az pénteken találkoznak holnap 9 és 10 óra között a Császi Zsolttal készült beszélgetést adom, amit múlt pénteken hallottak Császi Zsolt ezen a héten is pénteken a vendégem lesz Önök ezen a héten olyan műsorokat hallottak, amelyeket korábban nem hallhattak ezen a módon én még nem szóltam Önökhöz ez különösebben nagy visszhangot nem keltett Csak mutattam, hogy ilyen is tudok lenni Nullát egy,30 hathét Szeptember 1 ilyen üres járatokat viszonylag kevésbé szeretnék elviselni. Meg tudom én tölteni riport alanyokkal a műsoraimat, de fontos lenne, hogy visszatérjenek és beszélgessenek velem nem feltétlen azokról a témákról, amelyekről egyébként más műsorokban is szoktak, de nem tudok és nem is akarok erőszakot tenni önökön, ha akarnék se sikerülne. Csak mondom, ami, ami a szívemen az a számom. Így mondják? Ahhoz képest, hogy általában nem nagyon szoktak eszembe jutni szavak, erre az egy órára relatíve visszatértek a szavaim, aztán majd elhagynak. Délután teljesítek egy szolgálatot, mert szülőjött ember kapcsán a Strontfesztiválon, önök Strontfesztivál megjelentést hallottak, és csak azért nem mondtam, hogy a mai műsor 14 éven nem való, de a mai műsor bármilyen korosztály meghallgathatta volna. Jó reggelt kívánok! a 2017. augusztus 24-e van készült Császi Zsoltal, Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy a következő beszélgetésre vele, 25-én, 9 és 10 óra között kerül majd sor. Itt most ez a felkelt Jancsi, az a sor már a kejfej Jancsi lesz. Dörö